لا ولا شك شعور ما نسألها سبت سواب ألادي وكذلك لا تشعر أشخاص والناس خلق من سبا حد الزيوزكي قد صندر كي ألا للا فهذا شعور ما ليس في العيل ولا للنفير نبقى في روكي حسابي نبقى في جانكي اذا عدس مرتبان قد رفيد لي من دي اغضت دينك مقدروه ولا توجد مذكورك تقير المالدارك رخصه واسك جرام فاسانك الشيطان وتوجه الىيات النبوت بواسطه الرسول او ذا حديث التوخ في غمر الله في اتفاق بوجود الحديث الماضي اذا قال كره العالم انه يشبه في بدء الحديث ومتنته امرك بالغيمر الله شقونه جملاتنا كوي او قال والله اكريل سبب تصرفت بالغيمر الله شقونه استغاسه وطلب هذا مقام عظيم تقبل قالوا اننا سمت لكم ضيق القلق وما في كوكب استغراب المفهوم المخلوخي كتقرير الغير باخلاسكا مفهوم من مفهوم الاخلاسكا سجاد الغوي ثلاث المستويات كما قلت في برايك التقليدي ادواء المستوى الغندره وبكل مستوى قامت البطاريات كل شيء وايل بي نمبر لازم مع باستا في بدل هانات غاري الله نغار الخبر وايل كان ابويا جنسي تستريتوننا او دجهنا علينا فيندن فالله فألا وما ناصر تالله ومحبه في شاد واداني العارف وقلبك بجاه النبي كما نادا شياق وقت زمان حرتو يا الله وزغ زو محبته قل زمان بالوسيله وقل له استا محبت د پیغمبر صلی الله و سلم الوسيله که د هغه او قرق نش په لیکی الہی او الہی ا توسل به جای قران یا بر رحمت الله ای عز وجل یا الله نما چې قسم الله لوشي په جاده پیغمبر قدیم معنا باندې او خبره په رحمت بځا کی قسم فذات مری منما توسل بځا او رحمت باندې صحابه نقل نه او دا وجه وله ملکه لري ځان ساتو چې په دې کې بل خلک پزینتي استبرګر جامکینی او دې خلک زې زمانه او تاسو او طاران او بیا په دې مخکونو پسي اي مطاحلو پس شي او پرېخو دې غبرغدا بنیا بنیاد کادو راول او تاسیس په قوت د ابراهيم دغه خلک نه مسلمان زکه صحابو بجا او حرمت دی او دا چې مانا د پکوګلی چې بيځای نبي کا د حرمت نبي د دې چې خلک مونږه حرج را نشي او د سپکې د ملایغو د مشل نو زه کوم دا مطلب نه دی چې د واعظ د جاہ النبي او د واعظ حرمت <متحدث> النبي غره به دا ماطور فلنه چې او سنت باندې او طاری تصریح کړي چې د سنت منم انکار کوي منصفو چې هغه پیغمبر خدای خددی الله خددی او صحابه دې شوي او هغه کلی دې لا اجوادي ان فای دې اسلام فقط قيل او قيل که حق وکړي په دې کې زبره بل خبره مو کوم زموږ استاد محولانا رمارتو ذلالم جو او د مولانا قبیحوند واسط چې اکل کړه ګرځي یو ته 84 خبر او شان او شاکش دې ما دې غړي داګین معلومات کیچه نو د دې جره ما کتل شي شاسه بوای شي اې د رواي ابن تميه رحم الله رضي الله عنه کله نو توسل بقلان دا قسم وینم نو رواي اګه توسل بقلان قسم نه نی بیا بچایس پاره شي و اني متردد فيه نو الست ارمت ویلی کتاب دې ملي دې قتل کړی ما څنګه ورته کتل لګي بسلاثه شپه اګه اسمان توخیږي نومو ما شاګرد خبر دا ک اسمان توخیږي د ما په ما او زیاته خبر کوم هر د دعا او نه تاسو تاسو د خبره اول دا که غیر پیغمبر بات نشته ولئ انا د باغيه کينيجه د دې زدا شو چې بجاه النبي بحرمه النبي معنا بمحبه الله مع النبي بجاه النبي بحرمه دې بمحبه الله مع النبي نکداغه فاده بین چاپ بارک وی بجاه بی جای یوسف بی جای آدم بی جای نو اگر یقیت ای غنبر یعنی کسیلی کون ولیکا دستا معلوم نہیں او تے بی قرآن او تا معلوم ہے چاکا جاشتے سم معلوم ہے تا سم اکراب روح المعنی اتحب دیکھن ایبلیس با اسمان تا خوت انچر تلات سو عام متجاب الدعوت انچر تلات سو او مخکمه عدالت <سؤال> او شته اخور بسکړ دي دی دای دوکه کې ګمو یا او سلامت خارق لارې و امام الله به په حق په لایق سوبځه الله استغفر محبت تو قيظار کجو اتون عظیم الله كظم الله تعالى و تعاظل ٹھیک او ثاني يا سيدي بورار ارستو اوتبه جوه اګه د مشکا علي هاشم علي شيخ نقل فيري ردي پوشو من و اما اذا كان نكتبه له فديوه و اما توصلوا لاسحاب القبور شري نيقان و اما استمزال ذي القبور فقط انكسوا كثير من بعض الفقهاء الله و سبح الله سرهم هذا جهزوني شيخ ابن داخل لكن غريبة دا روح الماني بكدي دا اصلا يا تاخى تقسم دوايا الاي اللهي من, الله من وجع الحين مو لمات مش ياسين فلان نفسو او دا توصل المداح نري لا يتهال نوصل ادم كفو بيذاك كثروا فنا كضاي والله محاول حما فدي ورشك نجردي او تبد الناس من العلماء داخ خليك تشير كل والا يكونك قريب كنيس دي شير من زيبري ولا هذا اللي ما يقول ذاك الا عاب يساد يدربوا واخذ به ثم اراه دوري تاقت يا بالغير ما تخرب اذا شو ده هذا ولا لا مرى ولا قطه وفي ذلك بلا امر بكمال فالحزم التجنب عن ذلك او ترقب لك لمكده اللاما القوي الغني فعاله ومن قال سير ما راك تبعني في معجمه زمار بن كشمي المنافق وسلمان بن فضل الصديق ويلي فده شيء شتاله بريات بالمرضى الذين ما كانوا راغو فرمائده انه لا استغاثي يقدر انما استغاث بالله څه mesti استراسه په خپل ګول اغه څوک سعیداندي او مشغول دي په او اوري راځي په جناتون کې هغه تھاټه په اوجيني ا څوک د بختاندي هغه مشغوله کړې ده او طنيان کې کېده جواب نشوره کولای او اواز نشوره د دخل نادي بقابې نګري دایته د خپل خپل سره ولاه ورنه کا په کښي چې دا دغه سره مطالبه کوي او طلګوسي څنګه دا پریادتون کیتا رسول بهرصادی در فکر باندې پریادت کو تخیل داري دانا یو ملي کلامت هاي حيات تاو شیطان کومه کوي غزي الحوا دکته شیطان خدایته په بوتان کې چې ګوراهن کې د خپل کومکلا او دای جهانوې دالمستغفر به یو ته شکل ګلاره یا ترشت له پاره ذکر کړی شو کلامه په ورقه صح محدود دتورت ظهور اگر کومه دي لیکن په ضرورت کې چې غلط اي عصي منا من ذلك وانتوصل بلد به ايصلك بنابكم احسن المصالحكي وجاهد انك سبيده ماداكم وانتوصل بلد بكم قد رسول رسول رسول ماني ایک سو باره ایک سو تيره ایک سو چوده ایک سو تنج جلده چه مجاتور نتوقع او داغين تصوص مصالح بانجران بواقعوا اسم بواقعوا يدخل شئنه قطع او وراندت في الاستقيه النفسيه والاضطراب النفسي اي زيكم جماعه او زي المستوى القروبات بس الناس طريقه هذا تقربوا الى الله بالطاعه والعمل بما يرضيه وكتبقى يقول لك ايه مشان داسوا مولانا اشرفي واي في ذبيعه تتواضعوا وسنسل چدا اللہ کامو منائی او اماندار کوئی چھو وسیلہ حاصل کئی وسیلہ ستاوئی وسیلہ کی رسولہ نیک عمل وسیلہ ستاوئی نیک عمل دعا کوئی وسیلہ موس کوئی وسیلہ روجی نسا وسیلہ درود دولا وسیلہ سوم رنگی کوئی چھو گو لے چیزا تولی او دچا دعا کوئی چھو جن دے دنیا کې پیغمبر خدا چ موجودي دعا ته وړه بلې سره موجودي دعا ته وړه قیامت کې انتظار کا او ان شاء الله شپه پخاي وسيله دا وسيله نو هر څومشي لیکي ایمان وسيله محبت به الله رسول وسيله محبت به نیکان صالحان وسيله سومه چې نه کاریه ټول وسيله آکه څنګه چې پدې شي دي وسيله شرعيته لو اندرهم کچھ رسابی چیده هر دیو دا پارا ماف الاردی چیز فرزمہ ککی دیا تون مالون او زخیرے جمعان ٹول ومثلہو ماہو سر نور امثل دا دی دا دیتا یبتجو بیهی چیز پروانیو فدا یبتجو بیه ماہ جدی کنو ماف الارد ومثلہو تکارید مذکور باند دما ايت فل ساتول مين عذاب يوم القيامه ما تقبلم فسر به تقبول شي او دا يرب عذاب درناتي واري وا تهول له او دغه تون کي له ورنا نبي په دې وختي جابر الله ما په دې وختي وخت کو ته در منصور دي چې له سوتي کله جابر حواله ورکو کله عبد الله بن عباس حواله ورکو نوري یو سره دې چې دا شفاعت نه مانو جابر بن عبد الله پیغمبر خدا په سپارښتنه راغولي ما وتی دا کم نه وای تا قران درسوي ومو هم به خلینا علاوه ده کوفار مسلحه ته پدې وخت کې دې زریو دې یو معتزلی ملاسه به خلی ناپیز الازرق ناقید بن عباس توي ریوکی او زړې موندې حقاحت د مخشری په کشاف کې 630 کې واشنا اسراء ال معتزله حضرات واي به الله په مخ کې سپارښتې خدا سپارښتې کم سپارښو چې څا مرتبه لري شي خدای دې کېدې چې یو مجرم دی او جهنم ته تللې دې معتقد د ګيره په دې بخښنه داینه خوارج مني ني معتزله ابو خديه سپارښونو مونو دا سپارښې مونو چې دا ګوړه هر دا ګوړې عذاب بس پکشي دا حدیث دی دا مونو چې قیامت کیبه سړې شروع کی نبی اکرم آل صلی اللہ علیہ وسلم بسفارش کو دیتی ہے بشور شیدہ امموں دے شفاعت کو راہ ویش دا مرون و سربه جہنم حقدار وو دا مون جوار د نشه یی او په شفاعت باندې من عذاب قیامت ما تحب بالام او عذاب د تبع واجه دوره او د وتونکی د اغور ازادی همیشه و ثرق و ثارقه ضبط تویدهما دا ی حق شرعی ولا غلا غث غلا رشوه چری ته من قطع الطریق اي داکه ورغ لاس مو کو ورکیو سر الله پره مال پپټه طریقوالی کړه څنګه شي اخز د مال د غیر په طریقې محفوظ مال پا دې وینې په ټوټه ټوټه وګلاوخه هیڅ لاس نشته شومغه پکې او بیا څومره قیمتي لاسو پي یا داږي قیمه د چا بری ماندی دریو مېسلورو محساد اشرفي مالکی احمد او یا درې محسه فلوی او یا تک دې درې روپۍ سګوې درې روپۍ ابو حنيفه او سګوې سوري لاسو پي سګوې درې روپۍ او با دی وجه نا پا مطلق بس لاس کٹ کون دی پا مطلق اغلاقی او حدیثون پرشکوانی وخیب ابن کسیر کی اللہ دی غن تباو برباد کی رسی پتا کی لاس کٹ شی نو رسی سی اگئی پتا کی نلاس کٹ علماء جواب کئی رسی نموراد دا وصپا نو رسی را کشتے پی خلقا درس اونا پرہ کن بل جواب کو اگر اگر اگر تو فاید او اسپنٹا اموئے شی بیضا گیتا اموئے بیضا غسپنٹا او پاید اموئے مطیمت لڑی دوائیهم جواب دارے شی پغلادت شی ولوکے وی کی پتائی نو دیاغاچ اگلاغ اکڑی اصل کی سبب اینو کہا گرد او خاتچا سویلے و تیجا نو اکڑی نو سبب در بل جواب کو بال خلوچی بس پریتو لی در چلاس کت قائن و بیابسن کت قائن و کمزه با کٹکو شیعگان تفوز کوا داد داگواتی دا سرورتی کٹکو او دا احناب و شواقی مالکیانو خیلی لاز پا کٹکو زکر عبداللہ دے مسعود ایمانا ہمارا گرے خیلی لاز پا او دیر بننا دروس قینا خوان تفوز کوا اللاز کے بیلے دیر لاز و دیرنی کٹکو دا دیر ترخنے شروع و بیات اعترافاً کہا ابن کثیر کی روح المعنی کے کلوائے اے مسلمانانو عجیبا خلق کس رس و دینی سے تضاعت ہونندے مائس سنیز تضاعت دے یہ اصلاح شد اچہ الاس پا خطافا نکرت کیلئے پینزل سواشر اپای دی قیمت ہے سوشو پینزل سواشر اپای پینزل سواشر اپای شر سواش اپای شر اید بیاوائے سو قیمت دیدے و ایدری روپای دا بحکم اتخازادہ څنګه دا څنګه جنایت کوم جرمونه کوم یو کله په نوو کښ کو چې کله جرمونه کوي التخذ بغلامه لا چې خطا سره کډکه جدی سوچ کے احتیاط کوي او یا تاجی دره غولم نه می کسیر وای لمن ما کانت کان سنینتان فلما خانته خان لا چې امانت دارو قیمته وشته لا چې خائن سو قیمته درزه ورته بار تقبیرو دا هم پاکی مساری دی ادلتا غا اشعار یا ودل یدن بے خمس مئین آس ما بالها قطعات پی رو بیدین آری یہ علاقے پا پینسا اشرفائی کا کی لاغی دیت تے عجیب خبر اصل ورمشتا اشرفائی من فحق کون مالنا اللہ سکوت لہو دا بے غیر دلائے دلائے دلائے دا دا خبر دا او چپوشنو وان نعون مولانا من ناری دا ملحل معارضی على مديني سخائي جوابك او دي خطب عز الأمانة اغلاها وارخصها عز الأمانة اغلاها وارخصها ظل الخيانة طبهم حكمة الباري امانت الدار لاسو قيمتي وجدتو خيانت اوكو اندى استطوال دخيانت دي, دي قيمت اكرو سوش کرد حكمت بادا اللّه بحكمت سوش کرو اذا ما يقاضي بوهابوه لما كان ثمينةً كان ثمينةً فلما خانته یا ازال <سؤال> خلاس کرتکا اپا دیلار براوانی چی دیس سریر خلاس ولی کرتشویره غلب غلو تب بیاد ورسو گلاوکی تاس اللہ او دیدی انا کشاپ والا خبرتن کشاپ والا شرط پیوزیک یواروکی را غلل مخپل کرتشویره بیاد افتا ایسیم نے خطر آغسته دی چی زما خطولی کا چی دا خلاس تا نخپا چ دا څو نور اې چې ته وکړې که لوګستل <سؤال> شي وې د کښتاب والا مبارک دا نزي دی ګولو کنه نو دوی په اوایل کې نه تلکې چې دوی وډه ورشي نو دا شي وقته سفر اله مت صحابه الله تعالی زمان الله دا اذا دې پوسې روان به پدې دګی باندې ودا سو او با سفرون دخل عزن کې و او لرې شو واړي رښتوا خپل بودو او انه کان به له په نتي شاتم ختم وسرو چې دغه زمانه ورخقام د شوا چې به سګانو او سبره واه کوي بغداد کله چې ما په پیحان پیډه ما غرسره له لوصه د خپلې یده تمو خیرې زما لاس نو تخزله ما ویوه دزور نوکرو پای ماته سو مورته ی کودې خپل نو مالريخ په دې ماته کا داس تاریخ شمه بخارطی دابه له وخت م پای علی عملا او زبقاته هیڅ کار نو کومې خپل می والله عالم بالصحتين به تقدير زمو ماته باله چې خلقو بیا داسوڅکې د خپل غول کټ دا ورای کړو کنه دوی ته دغه غلطه یو څه غوښتل کی په مونږه باندې زوځي چې د اوسه ظلم دخلانا نه عمل پاینده دغوس کی نو الله قبول توبه کې پرې باندې چې کله حارث وايي له حارث یو خزر بن فاطمه د غینوند ده بن محظوظ اوس خلک د سپارش کې څه کولر شي اسامه تعالی سره پیغمبر خدای ډیر خوګ او ته رسول الله پیغمبر اوساموه اِنَّ قُرَيْشًا قد اَهَمَّتْهُمْ شَانِ الْمَرَعْتِ الْمَخْزُومِيًّا دا دی خد مخزومی خلق فغم که چولنی نکا دالاس تا خبکت خلق من خبکی اگر اوساموه في حد من حدود اللہ تبا اللہ دا حدود پا قائم کهولو پا زیزن رکیم سپارشون اکه يغسل بغلاو که چا په ثمره وي ويږي بغلاو انځوه كامشلي نه پيسکول دا فاطمه بريدا كه ولا فاطمه لو ده محمد صلى الله عليه وسلم اغلاوږي اعز الله لقدات يدهذا غلاس فكټكوم بیا یې هغه خبرات لا حتى شوي په عمر اخلاص لمقام ما بول سياره شنو كول او په عمر خدا بي سو لقد بقول واصلح ان الله يتوب عليه ان الله غفور اللم تعلم فلقويي خبر بينم الخدا تا کچھ مختصر متولن خطاب کرا چا کوي يو تا وي او وي يتا اريبل تا لوريتات ایمان غوريت وي ورا اللم تعلم فلقويي ما توي تا کوي چې فقط الله له اختیار تاسو موږ دي عذاب رخي الله دوشي او بخشي نو که احکام به سړقي ولي ما غم اكل او الله پرستا لا يحزنك اور رسول ملي حققي دغه جنګي تار کسنج جلدي کوي پکو افعال دکو فرق کوي غلا کوي دا کوي دغه کوئی نوټس کوي داسوک من الذین قالوا آمنا دغې نافقان چې وایي موږ ایمان لرو په اقواه انه بخلو باندې وایي دنګر سمائی یسارونه امن الذین ولم تؤمن قلوبهم ذممنه ومن الذین حاد دام دا پایا تبکاو داها ایک قسام رنگی چیہو دیا نبائی او سمعونی کذیب سمعونی قومی آخری سمع مبالغہ دا پسامی کے یاو ترجمہ اولدون او بلا ترجمہ منون کی نکہ اولدون کی این جاسوسان دی یا سمعونی منون کی ری قبلون کی ری تو سمع دا ترجمی شوی ری وقیل ترجمی من قبول دا اصل کی څرګه به دا قتل مصلووی څرګه به دا زهنام وسلووی وکړي او یو خدا ته ور شهید ته دین کې سانډیا ده کې دېږي غل سزا ده نهي د جناکار سزا ده غنۍ د قاتل سزا بلې دوی راغلي نو دو سماعون الجاسوسان دي ته درو ګراتي خبر او دې درو يا منو کې دا ډېر غوړي به غلط خبر وي د وا او سماعینه منو کې دي يا دغه د قوم نخین په بل قوم عرب قوم لمیا تو کدا ترا غړي اي حربن كلم بلوي ویناگان يا تورات او انجيل من بعد موري پسته تقر د سنتایا ويقون واي بل کوي ان كنتو م hazardous قد حکم برکیشو چه مخیطور کئی پا خاری صور کئی پا کسور کئی او درزوائی خود ای را خدار او حد دے رجم دے نبی ایماما لئی ندلتا پاک نقل اکر احمدو و ابو داود و ابو جایی دو ادل دی حودیانی یو بل مغلوب جایلکی راجشی ریسو لیکن چه آر قتیل چه قتل کرو او و ضروری تذلینا یتنی پانزو سا قدیل او چه کمزو یا دون سلبوی تد نطلب بسره نبغي دا یولي ازیزیونه په کل زړیدو لاند کمه او لکه دا عزیزینا وازی ورته چنه سر را کوي سلوا زقالک هرینه یو څه غلط انتزم یودي موږ یاده شوی سو کوی دابه یودانو برا وکړه زینا شوی دا اوراساله او کده محسران بی ویول ییږي په همدې په خدا ته تاسو ته خو دې شي په دې کې من التجبيه استاز عمل کی په ضروري او داسی دوری ساغیتا تو غندلنگ والکرشی بی اب یعنی خونه تور کئی بیت پخروصوار کئی او یو چکم نیمخ بیو طرف تی بیو بیو طرف تی خروص شاہ طرف تا نم بس دو مانے اکداری پزے من حد وی نبیہ برانوائے مار تقدیر یا قساس تے یا حد دے درجم ان او تیتم حالا کدر کشتا سو دا حکم داو تو بیت پخوضوائے وی اللہم تو تاو ظان وساطي رضي قبله لنا الله ترمي ومع ذو الله فتنة صور جواري الله عذاب دهاغوا فتنة امتحان تموي عذاب تموي خلاق تموي شرمه لتووي مالك مجلعه فانا قال الله تركنا الصوت ليس مالك مي لنتج حد قائم شين فا حنا بمان اعتراض وكا كتاب صوائي سلحة جاركيما غبا مسلمانان ميراجع ادلتك مسلمان لدي مواليدا دا الزانی کن دی خبر دی دا غیت دی پخبر دا کسان آگ آزان دی چنگوالی اللہ چلاغیزو نفاق کی اولی نفاق کری چاہیی ناکار ایرادی کری اولیو پا رب بنیاد شرمی دیگی دا و فاخرتکوالعضا خوزون سمعون کذبی منو که دروق دی یا اوڑیزو که دروق دی اکالون لسوحتو خرنکیو دا حرامونی اکالون مبارکا دا پاکیل کے قوم کی نہیں مراد نہیں یہ صرف حکم کی بل تنقل کی ابن عمر ہر غفہ شی داتشی په حرام مناسب دی ري رسول الله صحب ست ویل شی ري شلط قیسلو کی بل روایت پر صاحب ابو ذر ابن علان وايت امرثم تحفید امرو حرامي بل روایت تشکیله مشروعنا ما عمل قال طبی ري شلط حکم حرام دی ول نہ له به سو د به تو یو سره نو با تشکر سمرد تبوی د بل سفارښت کی کاوله و چې پېښو له کومه تو په دي چی او شک خصلت مدي ابن مرذویا حران په امام او داده کو نکند دا سپیکر یتي سپیکر سوال او صالح جول او د بطول زنا نه پېښه د خپل حجان مخ روان او د سپېرس روان دي روان, دی روان دی. ستکونو بعدی ولاتون يستخم خر بالنبیس فرمایی زمان تصوحا کمان رشید شراب و تبحران حلل وئی و دا نبیز تمر دی دا نبیز دی تیذول بقی تی حلال بقی نجش و دا خیرات تی علیکل اغوامی خوال خرسوما پلس من دی تشل من دی تیذول کل دا دا ما حرام و تتحقی او قتل تنسیحات ہوئی کله چې قدمه کله په هوا مږه په کلیته عامه الله دې مذكر کوي دغهونه ډېرې په چاو کرام ته او عارضه مومي چې مخه وره باه زرات او سم دغه چې غیر مسلمان مصيب استاو تنکي فیصله تا فور مستفف د استازي د دا مخکيني او ستبرادي پر ستلې بکې خبره کو او زمون مخیما ویلو چه کافران او ادھار اسلام کیو سیگی کافران مکلب دی پسو پا اعتقادیات اتفاقا پا معملا اتفاقا پا تعذیلاتو پا تعذیباتو اتفاقا پا عباداتو اختلاف دی نعراکیان وی مکلب دی اعتقادا و عملا بخاریان وی مکلب دی اعتقادا لا عمل او سمرتان دیمی نعملا نا اعتقادا پا خبر کوشی و این توریزانو کتا مخارے ستاقواتا نقصانی شده لتا حس و این حکمتا پرسلکے فحکم بینم بالقسطو پرسلوکتا انصاب یہ نخبیاتی اغمبرتا اصل کی بنتا ہوئی کھنا پر اصل پرسلکا اللہ پر دوسری انصاب کون کی و کیتا او حکمونگا سندتا پرسلکون کی اومنی حال و اینمو التوراق اسلطوراق مونی تارک حکم دانلہ تعجیب دے سنو تولاو نزاو تسکی او سنو تا حکم کی او نیزا اکسان ایمان دار او سن دا تورا صفت کی او تورا اپنی اراز کی و خند دی بی من بیگلی تا تورا من بیگلی تورا تیها پا دی هدا تورا تی خودن خودن دخل کلو پردوانو رو رنع دا اگر کم رنع دا حکام شرعی دی یاکو محن نبی اين د بکه یابو سکي موسکم دي ابو ښا غوول وسکم مکه او زلمه خبر کړو سي غدم زاري خبر نکاله کي د مازې فزياباندي فزه خبري ترخه خبري تازه کي دي دغه ست خبر دا اوس ګره تا پمکه پي وسکم دا خبر تازه کول غوړو په حالت کې چې دي پیسې لپاره ته ان الذين اسلموا هغه په غمباران مسلمانان دیا Segah lski pygambar muslimmah then er You اسلام islam ko lande mer tabada it umudi bangnde mar tabada Gallos Ayills kuyegi need jawaup parole ingi islam ki hum maratebi kanao islam ko kuli Estate katafo multa pa kekeste hita harpa islam milhões goya islam ji garas si pati kaloo khala da siri si pat tfiky pa si pat au koo khala kilo da si pat si او کل اسلام سپاکی گا اسلام کا سپاکی اسلام کا سپاکی ندا سپاکی او دا سپاکی گا اسلام سپاکی خان وعلا حال الاسلوبی جرال وصف الانبیائی فی غیر مرآعیتن تنیی حبیلی خواهی صلاحی پلان کرتی صالحو مسالحو بیعلا دی مرتبه نا مسلمانو ویو اسلام او دا صلاح سپاکی صلاح اسلام کا ولقدtaxon قائله اوصاف الاشرات اشراف الاوساق الدراني خلص كتابنا بدراني صفات ما امدح محمد بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي ما كتبه امر خدا في تاريخ سويلي ما ذكر صفات ما اختل مقالي صفه قدام قال ابن درا مشي الاسلام غير ذكر صفته قدر پیغمبر تلحاظر جواغاسترش نا دسی اسلام سے پتر شروع دسی پہر زیدن بدا گوری او خبر بخیل پسردن مللژین حادو پیسل شاہ پرکے اکسان جی ہو جائندی ورربانیون او پیسلے کے ربانیون ربانی سیمبرانی اس کے خیر پیسلی بکی ربانیون ایل والعلماء ربانی ربزیتر جمع خلائی خلق سکوح عابدان احبار علماء مجاید ربین علماء و الفقهات ربین الولاد بل احبار علماء ارا عابدان و عالمان پیمست و حضوب و اداریبان شدارین اتلب بحفاظت شده چتاس و بلا پیسنی علماء من کتاب الله اغصشدی پیسنی دی کتاب اللہ پر این وقی مشرعات نکن کن پیر علماء تہری <تحرق> او غت دوشه تايلات بغیر لهوشه دا ده هباته څرګنده انا نه نم زکر او انا له راذل نه قران کې په دې تحریبات ورسلو دغه اداره هبات الله څرګنده وکاله او کان اي شعذا او په هغه باندې پوښتنه لیږي کوي او پاره یې په سلونداوې حکایته دی په پېښاله کوي ان تاسو هغه کوي په حاله 300 ماصه او سې خلقته مخاذاه بکې رو اساوې هې وَأَخْشَوْنِ إِمَّانَ يُلِقِي ذكا مبعو ذر زمان فاقب ولا تشتروا بآيتي مغوركو بلا تزمون سمنقلية اللي لقى تأسي دنيا رشوات مرتباء والدنيا عزوز ومن لم يحكم مانسى الله سوقشي تأسى لونكو منظل بالله ذا خسا خالص كافر دلتبا بخاري قولي دلتبا عبد الرزاق قولي دلتبا مجاهد قولي دلتبا نور اوله مسرف تاسو یاده ساتو ګويده الله د پای قابل عمل نه غلط دي منافقر حازے که شياسوچه دایم پای سني غثق دي او عملا نکاينه غضب صايو کاثر ول تنوات امام بخاري په یو وخت کې کتاب كفر دون كفر دي. كفر ده کاثر اتنا پر دق پسی برازی پا حرزی وحتجت الخوارت سپاسی کاثر وغیر مؤمن یو ظلموئے لم یحکم لم یا اتاقید پیسلنک ایسا کچی یحکموکی حکم دے لم پی راغل لے نا عقیدتن فیسلکی نا عاملن او یا کفرون دونکو پرینفا کے گورا مدلتا پکی یادوا پا حرزی کی انی کسیر گورے کدیر گورے کبل گورے. گورے ہر او بیا او ابن عباس او ملا ناکن پولا الظالمون او مزا جای پا امیدو کنید او بیا او رسطو او ساک مختلف پرانو چه احکام و شرقیخ لا تپیسلے کئی دکاتر شو او چه غالت پیسلے کئی نظالم شو لا تولی بیا نقل کی ایک سو کی بیا با نقل کی دے دیکی ابن عباس او کبر واقع تیو والسراسی انم بلایسی با الكبری تصاب کفر دلا کوبري دیاں په کۍ سکه مخارجو مخې تغلیظ کافر او تیمن معنا تغلیظه بار تدلیل ابن خثیر ګوري اقرار ګوري ک بخاري ګوري ان دا ټول خبره په بیا دیږي کفر اون دونه کبري نو په ایمان خیال ساتیخه bale کتن ګرې ډېری مبالغه کوي په سره غلط تغلیظه وایي کافر په سره غلط تغلیظه وایي کافر چه هرگونه صده اکری او انکار ناید کفر صده او اینکار کفر تقزید دا یوگگنل غنقگنل دا اللہ و دا رسول پر صلوط سوئے تو لی آباد انا کافر شو او چه عملن کئی نویتا کافر نوی نلتوئی دا عزمی بسریوئی دا ہو نازل پاکی دیوی علینا واجباتو دا نقل کئی ابراہیم تو بلی سرائلو بيا لازين ورخ فالكي بيا ودلتس لي من جهد ما انزل الله ابن عباس فقد ومن اقر به ولم يحكم به فوى الظالم فاسق انا اطاين كفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق وليس كمن يقول بالله ومالاكته هي به كفر لكن هذا النبي بيا نقل كيه طعوس ليس به كفر بين باب ثلاثه بيقولوا بارباروا يوشبيتو اتني كاسيد ده مختلفوا كتابون بال وخبر القياديه الذشوله ساري ممن بالله حكم من معامل نكاي يا تشتمان وتغليزان خبروا اغلاق الذاقه السوق والجواهر اذا الله في سبيلك ذا من الكافر وتوايا اكو وتوين التغليزان والتشتيمان بواسطه قد من فخبر پوچھے کہ خواری تک کے نبس موتدلہ ہوئی نمومین دے او نکافر دے او خواری سوئی جو اس کافر دے اٹول اگونہ ہونا کبار دی او ہر اگونہ ہونا کافر دے جو خلاف شوا موتدلہ ہوئی نمومین دے او نکافر دے پر ایمانز کے داخل آشو اس بل خبر کو علم بل آمد یهود و ببارکی زمد و ببارکی بنائی لیو ماخد الحاکمو و عبدالعزاقی و المجرین حضیع پتا انا لاتسو اذکرتی اندهو پا قال جنوب دا خود پنی اسرائیل پا بارکی دی حضیع پا ورطوی نیعمال اخوات لکم خلون انتراکی دی شی پا قولان که خواگی خواگی و استاسوی شی ترخی ترخیی و داگیوی نیعمال اخوات لکم و ولم کل مره کل والله لپستکون فریقون کدد الشراکی دا پتا چه ورطو په ځوان څنګه چې پاتې دې اندازه باندې اوس برابر برابر برابر بشری دې داسې باندې کې دې چې خوږی او مستاسو یې دا څه ویږي امر کې دا شاو لازم خبر یاد مرا چې قران ګلو وګا پنهه پالا ان مغادر قران اذا جاءه مع قوم قد قل قرذ خلل فرع د دې باندې ما دالیزه هم دې او ما سره قوم دې من لا ملك الكلم من ما عامله ده من عامله هر یو زیا کل چې پیسې لې پې نه کوي خداش باندې بس پیسې لو او نه بس دا پیسې لې کوي دا ټول کافي دي او شي الله په دې صوفي چې بندې لې او دکو پر پټو او قلم ته اخره نو هغه چې کوم دې چې اوڅ اخوالی واجب وګړه دا او کافي دي او چې اوڅ اخوالی جنازه شو حرام کاوش لکه کارو شو حرام و چې خبري نامناسب جگہ په فرض ته حرامه نه غواړې خبره به منه کوي سره وکاهر کوي همنو او دا چې ایمان من کې برواني او ګناهونه ورته کاټل کوي نو تشديده او تغلن هم لیکو نو دا یو مسئله وایي سوچ وکوي او د کوپتې سلې په پار وخت کې ومني کاي داخلا اوستو وکټم عليه مغرقين بالخلق ماني عليهم بالتورات الدين بها ان النفس بالنفس فان یکتلو بالنفسی نفس بقتل با که دیشی پل اصوات نا پا دین زیبانی منگوالی وزخ مریش تیم نو فرق اگر چاپ ردین مریش نو سرع ازاد تی قتل که النفس بین نفس ایمان بخاری استاد زوی علی وزی تیخ سلکتن مریش قتل کرو نو هم تی نائک مر که دیشی اکثر علماء فا دی خیلتی نا نو انا نفس معقودتن مقتوله مقصته بنفس والعين بالعين استردت باستردها فده بوشي والعين مقتؤه استجبران ديدشي بالعين بمدل استردها والانفه مجذوعه بالانفه هو ذا كالتالي شي فبدل دافوزي والانفه مقلواته استلا كدهشي بالاذن بدل نسولا مغیطا قط قول او اسطورت السین بسین مقنوع بسین باتولی وَالجلوحا وَقَتَبْنَا عَلَيْنَا عَنَّا مِ جلوحا قِسَاسُ زخمون برابرتیاو عَلَا دِينَ نبیع علمالی کی کم زخم چپا کی برابرتیاو کیلشی نغبہ قط کئی قط شاہ ترچانک گوتا پریکی قط کئا پریکی تک کٹ ک پریکی تک کٹ ک کٹ ک پریکی تک کٹ ک دیوکی کٹو دیو جائے کٹسوا دیو جائے کٹسوا دیو جائے کٹسوا بیادو حکومت یا عدل بیادو اخیاران راشی سوانا پیسائی دا پڑیلہ سنو کی زخمون برابر کیا ہوا لاتی پا من تصدق بیا فقہ کے حدیثوں کے پلار ترزیلی شے قتل کھے دے پنیگری شے قتل کھے دے پا مورنی شے قتل کھے دے وغیرہ مالک وی که یو سره ولګي خپل زوی داسې پاتوره باندې گزارږي نو قتل پنيشت دی اگر شاله هغه سره پړی ماری کې خدا یا په اساس تاسو تری کیدش او من تصدق به سجله کزات حقدار دی او د خیرات کی زیات کوم کو کپات نو دا خیرات دغه د پاره کفاره شولا سج خیرات دا دا کی ومن دا ګناهونه بپټ کی او من لم يحکم ما ان الله سوجل <سؤال> الله فمنزل فلسطين نکړي دا څنګه څه لواندي غلطي پیسې وکپنا على اثر انده یوڅو نيګري مونږ په قدمه د حقيبه د رسو زاغینا احساس وی دا مريم عليه السلام اندحو یوڅه مې ګرمه مونږ په قدم ده حق یې باندې ورسول غوینه احسان دې د مریم علیه وسلم نشي نن چې راځي دا مونږ چې مکري سری توه وکړه هغه ته مونږ یې په دې کې توه ګرایا ته ورناو او دا مونږ مصدقو یا دې توښ نګې بل دا کید چې موږ ته اورات او هدایت او ورودان ثلاثه پات او تغیری فی هدن ونو دی او بیاو مصدقن دی و او عین حدایت هم دی مکیو تا پدیتی حدایت تی مسائل او سو عین حدایت تی و عین نسیحت تی والی احکم انجیل بیاو از زرین خبر دی او اس خویصلے جی کرو منصور دی دا غزرو خبرتوائی دا حق زمانی خبر کو خکایت تی دا حق زمانی گلشتا آو او اکیو تم یا پرہ تکیو اس احکار اکوائی داری اس موڈی داری زمان را پیسلیتا ہوئی ومدلن محکوم مانتا اللہ تولای کون فاسخون لینو مالیچ بین جیگیزو پیسلی اوز زمین وارد آئے وانزلنا الیکل کتاب یکلی مکوست کتاب بلحق کی پیوستحق سر ایشن لنگی دا کتاب جمقی آمد کسی دی کتاب او دا کتاب موحیمین دے دو محیمی سو کوئی پیس سلکہ اوڈ کے دے سو کوئی سوکیدار دے سو کوئی گوا دے جو دو ترجمی تدیو حرمانی شاہدن وعاقی بن ابو مکسید پکی حاکیمن ترجمہ مکردہ محیمی سوکیدار دے لہاگی شفات کون کے دے یا گوا دچا حقید پیس سلکہ اوڈن کو مند کی اب جندہ رجی گلی وَلَا تَتْتَبِعَهْوَا مُتَعَدِكِرَ اَمَّا جَاء دا تتبو بمتزمین کی مانا دا گرزیدو لرا عادلا معرزا ہم ماجاکنون حقی چون مخوار دارین تا داخل حقی لیکن اللہ جعلنا منکم شراطا دا دار چاہتا فرمگرر شراط ومن حاج شریاط اصل کی ہوئے اللار دا سرعبوتا رسائی یوالاری سرعبوتا رسائی ندی قرآن و حدیث کا بصور بودی منگر تازو مثالت تگی نو پدې معنی دین کافي خړې رسیګم د شریعت ته وبوته کېږي څنګه به او بیا ته من حاج لري په وای سکه او یو من من حاج شو بل نه مس شو شراط پس سکه شراط لار ته وای واضحو کوو ځنه من حاج واضحه توې لشي مطلب به هرې امت ته فارې او طریقه په جزیات کې فرق نه دی اگر چې په اصول کې اتفاق دي نو په لې حاصله باندې خلق وای نه غیر متعبد بشرا هم قبل باونی دا چې دا لري په خدا زره شي او کلا کلو او لاك الذين عبد الله وبه غاهم اقتدی مما ق سول رسول است اصول سوي شاشه نوارو او ورسو مما ق سول الله رسوله من غیر مکيرين وحده الله اعظم دي سي اختلافات ډېر پکې اړایل ولو شاء الله قال الله غير تاسوی دغه ټولې قومت خو نیر اراده کله دي خبره لكن تاسون جهان کې کیما په هغه دین شي اساس درکري پښت په غیرات مخ کې او کوم شوابون ته پوسکه واینه پدې په مسفر کو نه کاوکنه احادیث پکې راځي ابو ذر زهري پېنه شد من فيح جهل النما یوزل ابو ذر غفاريو پیغمبر خدا سلام په زمانه کې بلال باندي دی ابري بیا ورڅي ابري دو بیا ورته شي ابري حتى رينا في الطلول دورور و فلو امام الشافي رحمه الله باواعي با فدس خلق الخبر دا سيوم محلل وكوري حاق سبا اقل ذاك دا بالمحلام اقل ذاك دا اقل ذاك دا بالاقل ذاك دا كوربين نقل ذاك دا جمعتا او شفا او اذا اناس نبيا خدا سندا امام تنبيا ذاكي فا امام الشافي ماني هم ربقه و يضل نبيا قرآ وسلم فا يوزيكي و فسفركي خالف نسي ناس دا او فا د بلغه غږ دغه خلک بحث کړی بار تخبیر د ماسوتن مبارکې کله داخل <سؤال> کومه دغه نه کوي کنه نماز ووی د ماسوتن موزه ني نه شکو ته په او درېنه ته د توښتو کوي دا پاتې بشتي ندی وژنا د سهار په مانځ کې ریوا د غاړه برابر دي خان اویای نبی کسر په سهار موځ کړو سره بروانی دو صحیح بسکر جنو جلیس بے پیجن دنو کلپک رایو بے پیجن لایر پیجنی سو خذ برواشن متلپ پاتن متلپ پا پا آتن ما یعورپنا ما یعورپنا پا باج روحات که پا باج روحات که من الغلس ماجو سر بورا ویداب که مارپورٹ اوٹرنگا دا. داب دا. ما یعورپنا تانی من الغلس نا پا که نا اصبرو گلتادرے فینو اعظم للآجرے فکلما اسپرتم فکلما اسبحتم فکلما نورتم در خالی در او زمدنور کتابون دے او زمدہ قول و در دیافیل دے راپکوائے دستا ماس بخین فو ماس فما ملو آتی اتفاق دے او در مازکر فمطرح کی اززبون جزنو مسلک را لکشن تی کم زور اپن اگر دې باغي ورځ نوالميږي چې تاسو ګورئ په ما سپهنګ کې اوستواله کوي په پیغمبر خدا په ما زیږکړ کې اوستواله کوي چې ورځه مشته د اجازه ده رالې وخت مبارک تربي روز جاته ده دادی شالي وخت وکول از نو تن کې هډر نه وخت کیږي کلک نور په دې ځایو کې رواني په پرماینه وسم فيل ک صلات المناطقي یا يرقبوا یا ان الشمس حته اذا كانا چیشی اچھاو مزکی بینقرن شیطان قاما پانقارا ارباناو کما خالا سلطه صلو رو تنجیوهی نبست دیموزو کی ایتا سیفر روانی ایسامی سجیلی کنیل سلو قاما اربان نبست دیموزو کی نبست دیموزو کی بار تقدیرو نبست دیموزو کی ایتا بیخیارات مانی محس کوا ایلاللہ مرجکم خالص اللہ توافصینا خبرو در فضل تاریت اسو يحكم وانكم او دار طوي في ولا تبي احوان طبيك اخار شاتديم اي يكتبوا بطاقه نكوال شي بته پرهینې کوم چې خدای تعالی <سؤال> یا رسول الله موږ دې کلمه شرعلي ګوریا نه کله پرې سره زموږ تاکي وکړه توخه له پستان باندې نشې په دې پوښې پیسې له تاکي وکړه نو واه غره هم نه پټه په هغه باندې خدای نه کوي دی خلق وکړلې دې پوښې يا بنا اله محمد صلی الله عليه وسلم لعل انك تنو ادي په غالي او متاع راکنه وإن اتبعت بناك اتبعنا اليهود عند مرجيج ويدعو الى ان بينوا بيننا وبين قومنا فناتحاكموا الىك فتهلوا له فتقذلنا عليهم وانا نؤمن بالقون نصدق باذاك الرسول فنزلت قال كلا كنتم تظنون شيء سيقسي رشي زفوا مشريم كنن لكذه وركما دخلت بدقول مرجيجش ان تبسئ لك خبره كل ده ده من عند بارككم قال لك المسلم ان قال قلبنك لا دين ته دوین د بارے کوم ما غلط کار بنکه واهغه ومن یقینوکا یاریګر دی لې طرف ته پکو ان بعضه ما د باعث په پېټګ دی وای د لې ناغینچ باعث الله لګنی په ټولق او پسو نمانی مسلې په عالم ان الله یذل الله سیو غازلو بی الله وای چې ور سره شریک په باعث او په ګلوونه باندې د ټول ګلو په قیامت الناس تفاسق بيخلق تاسقان مطمئن اپ حکم جایک به دا خلق بنا کوئی دو زمانے پیسہ لے گواری بیا نقل کئی چنگیز خان او دا خلق پا زمانے کی یو یہ کتاب دے یاسک قانون دے اور کتاب دو شیر پائے کہ سبکی دیو سری سبکی ربل سری سبکی ربل سری متاغی امانیگی پیسہ لے کرو لے مہم خلق کئی او سبا رواج کو او سبا نو سکو ینکر و تعالی علی من خرجان حکم اللہ المحکم على كل کل خیر انہی كل کل شر محادر اللہ ماسیو من العراع والاحوا والاستلاحات التي تی ودہر رجال بلہ مستمیل شریعت اللہ کما کانا الجایتی من الظلالات والجحالات جو ما یزرون بی اراحی و الله انکار کے اللہ آگا سو جدہ اللہ دب تیش سالیک لکی بندگون که لحر شر عدودو که ما سوا آراو تا خواهشات تا اصطلاحات تا چخال کو یخو دیدی زنگتنو یعن سیکن بعض خبری بخیم بھی چکتا پچا باندی مزبعیم و زماعی و تربور برازی گیو و گنه برا سرم قسم خوری علک قسم بزو خوری شیدان دم الدعی قسم بزمون کیوی زم الدعی ما قسم بزو خوری آوتا قسم خوری على طول ده بالمدينه تصبر الاوقات او زعما تقولوا يا اخوي لا تقلق ابدا والداعيه ما قسم باقري تقلق ابدا ابي اشي خطا لك انسى الله اسكال ده والباشا جبه جنون فلكي كما يحب الدكاتره السياسات الملكيه الماخوذه عن ملوكهم تيمس الذي وظلم جاسق عبارة كتاب المجموع من احكام تلق تسوان الشرع شطان اليهودية والنصرانية والمجسلائية وغيرها ففي اكسام الحكام اخذان من وجود المذيخ فالصوت وحواء حواء وقصارت ببين بلين شرعان متبع يقدمون الحكم لكتاب الله وسنة رسوله فهمبع ذلك من امت والكافر يجبوا حتى ارجلاء حكم الله ورسوله فلاحكم سوا في قرل ولا كثير كافر دي ذا اللہ فیسر لهم كثير وشبیتر وی وطن کې ډېر مرسته را دشته څه په جره پلان کېږي وا جنوري هغه پکې چلاوه څه په پلان کې چلاوه څه په پلان کې چلاوه نو دا ټولې خبرې نه دي یو کوي رست چرتا یو وزیر څه به زار په نو شرط به شريعت سره شرط تا ول شريعتو سمرا د حال په طبیع وقتی دو پی غمبرِ خدا در زمانی مسلی چلیگی وائن نا میں کفر نیمو صرف کفر ستا ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتمامت لکم نعمتی و رذیتو پر سرمی اکلا قخم اکرد آئین رفارا طول مرورا دینوی دیکھا پرخ مرازی ادیو نوست نشریگی مدادیو خبری خالتی ملی ما اپا حکمل جایتیو خطا که دا تولی خبری پا مو کشتی دا مولی دوری کرو دا زمن عاداد دا خوابی دوری دا عاداد دا دمور اختری دی ولدات بندی بسا نبند نروسا دا دین دا سادین کدی دا دین دا دین دا دین دا دین ذریع دا نزیکت تا تا اغمبر کردو وائی اللہ صحابو کردو وائی اللہ یو شکر ازا پرستانی دی کسنی رواجی ندی هر سکی گور ایدی زمانا دا پایناپو های پیسنی جاہل کلب کی ومن احسن اللہ حکمان سوخ دے پیدوار دا پیسنو بانی دا اللہ او دا پیسنی لقوم عند قوم یکن تنیزها قومان دی سوخ دے پنیز قوم یقینو بید یا ایو اللہی نامنو لا ترزو لیهود و ایمان دارو یهود و دوستان قوینو من سا یهود و نصارا دا غریب دوستان د باز موږ یو د دوستانی اگر جو غره په دې خبره زان پوښکوه یو د زرا خپل کوکه سوی یو دیانو د قاتل نصاره له دې هول علي شنو خاص د صلات له هول علي خو په د اسرائیل ته او امریکا ته ورته شان نه او نه یتقلهمکم تاینون دوستانه قائم کی داږي زه سو کې په انه ومن هم دی له هاوینن ديالو مخربج بخه تشديد او مبالغه په جذر کافر کافر غیر کداغه دین ته کی کوی او کافر شو او دین ته کافر دین ته خنوه او خبره پوشری دلته دقیه کافر زو نه په شکل د شکل الله اذا څنګه کومه فتره لازم وي کوی عملیس یی ما ته څنګه یی ته نک بیمار ده بیماری تاویلشی یو حالت تاویلشی او جسم و بدن نیدلان لگوا شیخه تا مرزوی او جحالت تا مرزوی کفر تا مرزوی شد تا مرزوی روح تا جار جا غیت هم مرزوی یو ساری علیتوی جلدی با کئی فیهم تر یهود سانید تا محبت تا حیی که یقون وائی با نخشا یعیو انتو سیبنا دائرہ چو ورسی کنو تا مصیبتو. دایره په پیل کې نه كن دایره یو ون منشي دی یو سټه ده یو سټه ده چې په لږه ہاتھ یو خط او دا چې خط چې د مرکزنه ال مهيته د حدود دایره ریب د دایرهوي کله کې پیل نو مانه مصیبت طراشی اظهر او تاغیر کی مصیبت طراشی ریسفات غالب دي مو سږیږر کوا و اصلو دوارتن دکتا داری درچو لدن دی مانای لغتن ما حاتب الشیع او پرشتر ملخص تی، شرچرمانی وغیرہ دائر سطح المستویم، یو رید بی خط المستویم، یو رید بی خط المستویم، یو رید هو واحدا في جمیل جہا او کلختی محیط تنویلشی، فلیلی بی اختلاف تک بی حیعت داغی ست کته ویلې شم دلا ځان او بحث دې داغ ست دا ورنګه کوي د دیره تقدیر یوه دا چې ول منشي دا د ملک مختلفه ځکه او شاعتې خط فرض ک او د دې نقطې خطوط دا یا هر طرف چې څنګه د مقدس نورو ورورې مدقته ویلې شي مطلب سری زمانی حادثه بل دا په سوال پښه د حادثات زمانی لپاره مصیبت ورش فعصل قریبا چه اللا راولی پتحو کری مسلمان غالب کی یا پتحنا مکیون کی یا عمر من علی یا پیسرو کی تخبر فرطنا لکر منو قرده قتل کرو او باز جی منو نزیری جلاواتن کرو یا پیسرن فرطنا پیسونو دکر دی مناتقان علا ما تاخبر اثر رو تی انتو سن چه پتح ساتی پخبر نسولو کی اشترکنو او کبرنو عن نادیمین ختمان فیقول اللذین آمنو یا غیماندار پخبر قرد سی ا احیطان موناتی انحرم اقفی باللہ جرمان شی قسم بیقوی فعلامل اکلاق قسمنا این لهم لماکم جو خستاس برگلدہ مسلمانات دی اوز اخدارشو یہ خبتو خنا داری دی اوز ختم دی پاس بو خاسرین یا ایوہ اللین ما یرتد مینکم سوک جی واپس شپتاسو گی ممت پختو کی مرتب نقبل دین الله چه اللہ براولی یو قو یو حبوهم چه اللہ براس رمین کئی او داخلک بمینک رئی ذا اللہ سران دلتا نقل کئی دا اسلامنا یعور اس فریقی ذا پیغمبر خلاب پا زمانکی درے پا زمانکی وی بنا مدلجو سردار دایزو الخیمار و اسود انسی کائنو دعوة فيغنباليه في يمان كي قلت اللا قلتك فلا تفيرو ذي لني لشبه فيهم لوغرا قتلك امتقى السدب يتخابون اقول بل بل حنيفه مسلمة الكذاب دعوة فيغنباليه فيغنباليه وضعت في خطر بمسلمة من مسلمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام عليه اما بعد فا اي اشركت في الامر استخر فيغنباليه في بشرك الاشياء نماز مكة زمانة قريشان لكن قريشان دكور لحدنا زيادة وإنها نصف الأرض ولي قريش نصف الأرض ولكن قريش قوم يعتبون لا يعتبون لا يعتبون أن تكون وقاستان بغوه وقاستان بغوه السواء يتاسو أغير مغويل تغسيوه نقتل كيبين ما وتسقط الكريوه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسلم الملك الزاب. السلام على عمل التبع الحضاء بعد لما قد الله ذا يقول سمن اشاب العباد اراقه المتقين فاصن لشي وجن مغرب تصبيخ فوجاد المسلمون ترى قتل السفلات الوحشي قاتل حمزه لقتل كريم بجاهلتي وردخنكو واسلام كي نكار دخل سوى ذكر عبد الله بن زيد مرغد الشهيد وحشي او عبد الله قتلوه عليه فليبوش هو الناس عن خطيب فقلت ضربته وهذا عد مرؤ اسد قومه لهذا دعوه في مريكد بياب او لگا لگرسلی خالی بنوانی تک شکست کرداش پاست قتال نشام تا مصلا وحسو او بو تاریخی گمراشی دی مرتشیف الزمانه دا بگرسلی قفوزارا قم دا اغینا ایتپان قم دا قرره ونو سرین قم دا پجاعا ونو یربو قم دا مالک او نعره او باالی بنو تانون قم دا سجاع خضا او تیغنبالا شووا بیا ایسا دا صحا دان دا مسلمان شیرا کنجا قم الاشاد بدو بکر نوائل دا بح او كفلنا وطلعنا برهون قرر اكو صديق يذكر كل ما عنده من حزمه مال طلقي قام بالجبال زي اهم يسايش الشام بلاصه ونقل كينت عمر يكول احوال الشام تجن يخسر جبالا وشري فصار ما يذكر بيارواني مكهدا وتوافق يوصلها له بالطنج اخذهم الوزاره من بجباله فصكو جوا فوقه ولما دخلوا قالوا لهم مات ويواتك تركي تستلدا لماذا ترسلو كلها يا الواق ويا اقصاص لقد أعاد بعض الشهنة بدل خلق لغبات الشهم وضع بعض أرزه لقد تسارع وغير اسلام بلا عباده لقد قد يجمع جمعه وتخطيطه ومولاته وقته لقد قد يخطي ما نشير تخطي الغبار تنسرت بعض الحق غارب اللقفة ولم يقع لها وصبرت لها الضرر يسعيشن تستحقمه أظهر شرم تستحقه وشمع تستحقه بعد ذلك سنق سانو تستحق بكري فأدرك دو غیر اغا سختی زبیا مونتم رو گا سترگیم بطنان دمع بی فضل کلا خیالیت امیل امتلیتی ونیتنی ارمان دی مورزی گولنے او ارمان بی صبر کلی پاک رو چکا لیو عمر دا پاکی خبر شوی پسو پیاد اللہ زرگ چا اللہ براولی بی قومی کو قوم یو حبو چا اللہ سر محبت کلی او دا اللہ دا شان سرچبی محبت ویو حبونہو دی با زلتا کشاپ والا لغلده او پسوکانو پسی قلم وچت کرده بعد وقتی قلم وچت اول خودیر خی پاکا برد وقتی رشان خلیده ویو محبت تا عباد رفصر پاعت تی اپتغاد مرضا او ها کاربنکی شان لا خفا کئی و محبت تا عبادو شان لا بدر رکی خصواب او ازر تاولا خی حریب ایک اما چاکی رس الناس بیق جاہلان دکالو او دشمنان او دا احلی علمی او دا شرع بدگرون کی تلار خلق روان اگر که دلیقا پنیز امثال ما نجاہلان سپیانو ما دی فدی پوچی او طریقه نا اگر اگر طریقه نا زان راکڑے دی اثر قبلون کی دی او جامع جوئی دا او دا وقی محبت او دا اشقه او سرودن او پکر صوبانی انلا دا خراب کری او گلید نا دا مع ده غزل باندې چې دا الکان په خلمانی ویل کېږي یوه شهداوی او چې وباسي او را چې ګوساره تنما غساقه پردا او بیا تکیدته ټول کتعال ما علوم کبیره ومن کلمات تمان غذاب الله غثر وحبتی نسر بز داس نور خبرې کړي روان دي روان دي روان دي یو کتبه چې کړي ده د کشاف ریوارت دی ابن منجب په باس با تخدیب سبق اضافه او سبق کې کمه دا چې کم صوفیان کم کار کوي کنه باج باج دا اور سنت دا ټول حالات زه د دې په پټایپور مکه ماته د شا مولانا قاسم قاضی سره الله خبرې کړې وې حدیث نه خلاف خازم سلیګډ ورکه د عدالت ته اتو مدعاخه په دې نبی دا سنت او کبه هغه صحیح طریقه مان سوق تاسو کوین داخله مولانا مودینا یا مولا المولا ز عثماني رحمت عثماني کتاب مسائل خبر ملاش دو مهسه قفلی وی او ګورای خبره مالش مولانا مودینا ز پر رحمت سی خط استا دار سال ترجمه قران ز ګورم پتانابون کی مکتهل پوسل محبت نګرسته کو ز یوسو خ باید واسط شکل یو بیان قران ګور لاي مولانا حضرت پیداوار مولانا جواب کی پٹھانپور کی طرف اس طرح گردش دی لاو مکین قبول دلته کم یو يو مسلک حوالی ور کین غوره دتقیق حنفی حوالی دتقیق کتاب حنفی غوره که تشابی اور دین دتقیق شافی کتاب غوره ځکه چې یو یو مسلک بل مسلک نه قرقی د پورې نقل کین استفادې دوسه لای بځای مولانا ویدار دار اثر دریم الله او اولیاء الله رحمتہ الله مولانا وې دا خبر دي خو چې په کمځه خلک اولیاء الله غني نو اولیاء الله نشته او چې کمځه خلک نه غني نو ادس په وېږي په خبره آه ګوټه کې شته چې حالت یې لا ته بدل تغیيرات او رسومات او اخو او حدیث عمل کوي ودکه چې وکنه د سنت مطابق عمل کې غیر سن نو یا غیر ته خلک وایي نو فرق کوټه دی دا اول کار سي وایي کنه دا پټي بیا وي تاسو بریښسمه دغه طریقه درخه خو تفصيلي کړې ده اوریدل کېږي کله صالح تصوف دی د ابراهيمي اتهمي د مايوبي کرخي د وزير ابن عيال ته ام صالح ورک په د مات په الله اخلاص په عمل اخلاص په عمل اتباع سنت وغیرہ. دے خوب اگر کسی بھی بھی، بھی، او غیره په داخ فکر دي چې په د ټولو قلب کې راځي شي دا اشراقیت وی رواقیت وی او دی ساییت وی نو کفر به او شرک به ورکوول کوی که پای کې عبادت او زومات وی استحق کوول سو مرخيش تبا يعنيوكو لیکن کلا جه تاسرات او سفوكا نوهای تساوب خلاب ده و او دا غلیوی دیش تساوب مانا غایش منزونا کوا روجی نسا خالص دا اللہ رفا لکاو دا پیغمبر فطریقا اولا اتی ما تلاکاو صوف دا اللہ لکتا نوذین ازیاب خطاوب بلکیدش دا صحابو دا قتابین و دا دا مجتهبین یا بنا فاقول دا مولانا رشید احمد بنگوهی یو دې تقرب اله الله په فرایض حدیث یو تقرب اله الله په نوافل یا اخون دروازه بابا په نقل د طبیب او رحمت صیدالیټ ایمزی حواله قتل الابرايه او الاشرار په پیران د هي په اسمي یوريدان د هي په یو پیر دې د شریعتو مرید د شریعت یو زراشی په شرکت نپوی بل و د شریعتو دا کلمه تمزله دي دا رجيني په تاريخين دا پیر د شيرا سودا مول دي شي دا يم دا نو وایووله په شان لپاره دي دا دا پیره طریقه دا بن دا بي خعمل د ووجنه په اندرو کې سحالات دي راکې دي وسوسه وتوي الهامات وتوي زفر نشم کولی دا الهام دي کووسوس ده شي په کده اللہ ترکتا دی زماعی و پیر دی اغامات خی چه دا خذیو دا غالت دی دیتا پیر دا حقیقت ہوئی دیتا مورید دا حقیقت ہوئی نیکد دا تصور شن بس ایک خبار نمو دیکھسن اسکا تصور دا یرزان بی راج و رسول مال جو دا شیر ای دا خصوشتے نو کوا چه اللہ و رسول و علوی صحاب و کرام و کروی محدثین و مجتحین پی تلوی افتا طریق تولیٹ ٹیک نو بس غالط دی دا پا که دا کشتا خواب دوشوی قدیم و تاریخ نو سوش پاکسا و بسلوی اختماع ارتا سلوی اختماع کشتا دا, دا دی کرو جلگاو ازیلیت این اومینی نرم دی کبارد ایمان دار د عزله به متضمن کې معنا د لرا رسيله کوي اعلی رشيد عزله ان يقاطقن عليهم پیماندارو ترنار او عزت ذات مندي زوره وردي په دې په شده متادشي تعالی سره تکافره یوجاد کې سب بالله د دين د غلبي د پاره کې او دا جهاد خبر او بی آیا تو کن اسی خبر کتاب نورو مصبخیات سر ابن قیم رحمه اللہ دا جهاد دفاع ادجال بس مرتبین ادجال بس و جلد دون زاد المعاد بی حدی خیر دبار حدیث پیش گئی مات ولم یغزو ولم یحدث نفسو بغزو ما من نفاقر علی شعبو کم اقان سن پیداش وفات غزایونه دل او د غزای خبرونه کي کومه لپاره پښت ته ته پېنځي دیو جهاد دلس قسملي سلو بدو ځان شیطان سره کي شکخو باقي به د ملاقاتان سره کي نکو پار سره وکي د اړبي داکتر سره وکي د ظالمانو سره کي د ځان پر بجا تر کي والمجاهد من جاہت و اول با, با. با. عيلم عيلم علم حاصل اے علم بحضلہ جیحاد بھی علم بحضلہ جیحاد بھی ہوئے نفس ویسا لحال حاصلہ لہتو خلق علم احسنہ چلو دین بھی حاصل کرکا حاصل نکلو اے او عمل کو کوسو حاصل ہو کوس عملو کا نفس وی خلق علم احسنہ چلوشو پر ایمانی بیا آگا بحثونا کئی علم بھیل عمل اگلی شئید بیاجی دیش دوشو نزاو اس مخالفه تبېر او داور پور کې نجديه دي عمل وکړو په دې ډول چې مشکلات ملي سو په کنزله کې سو په خبرې کې کله چې یې سريږي له ونو سره دي سفر وکړي برداش پکې حاصل شي سلامت دي حاصل ابدا په دې سلفه مجمعنا على نرج ليسن مردانين ويسمى عظيما في ملك السما اسمان تو يا رسول الله الله ورسوله فاشهدوا عليه ورسوله بده یاره شیطان انه شیطان لكم عدو فتخذوه عدو انه شیطان بلک خواشه پهره میکنه شیطان دې شبهه په سقوط لا پټی کومه تقاديات او اذا غلط دا غلط په او کای او بیا عادا وانتقضوا لذلك نقص من الامام وفي زوج وجعلنا منهم ايمه يرضى باوامر الله ما صبروا وايثاقا اذن يظنون ازن يثنون يقينا بالثبر واليقين طلاب الايمانه بالدين في الكسير باخر او دا امر بمعضوط و قارب انشاءاللہ کی ریس سباہ بلوسر تا امام نویل اورن ناغبا دا مشقات دا, مشقات دا مسلم شارع آتا ام خبر خیل و لای خاتمون اللہم تلائم او نئی ریگی چھے کمکار دا جہاد کئی یا کمکار تیدیہ کئی دا, دا ملامت کولو دا ملامت کولو لا احسان دا اللہ بے ورکی چاچے واسل فضل لے علیم لے انما ولیهم الله او استاث او زمان دوستو بے اللہ فرمائی انما ولي بو بیشک دو استاث اللہ دے او رسول بے او ایمان دا احترازون خرقی انما اولیاؤکو اللہ اللہ اللہ و جا و رسول و ایمان دا انما اولیاؤکو اللہ دے والن بے لے انما اولیاؤکو اللہ دیوئے لفظ مقدم شو اگر چی خبرنک متعدد اشارک از اولایت تا اللہ اصل دے اولایت تا رسول دیماندار و تابع دے مستاش و دوست کی حق کیا اللہ رسول دیماندار او کمی ماندار آن کسان چو ادلی موندار او زکاة پرکئی وہو مراکعون حالت دائی تھی دی رکو کون کیوی مانا آجازی کون کی دائمت ادلے شفار درکو کون زکاة پرکئی دلتر رکو مانا آجازی کون کیوی افتاشو مغواج ہو یہ او یبلیکاسین نه کړی کړی دی ۴۴ په لږ باندې ځا په یوه چارو کې کوماندې کې نویدا د کیرا یبلیکاسې دا غلط دی ځکه چې بیا په فقار زکات یې کوماندې کړی په دې تا ریواط پاتلې ته باندې موږ کومه عاجزي کوو پر دې ته کومه پروو وحشه او به تدبیر دان را کوي اوس راز د الله او لقد أخذ بها كم دي كان وقالتك ودير فلق دي أمريكا دا وبرطانية دا وعيدة الله ورسوله سوك دوشي الله ورسوله ما دره فإن حزب الله فإنه حزب الله فإنه من حزب الله سغرابك متقدرك دي دا الله تدلك دي أو حزب الله ومالغالين دا كبراشه دلد الله زوره ورده غالبا يا أيها الذين أمنوا لأبدوا الذين تجلون لنكم بلوغوا لهم مگر دا وی ها که څان منځه اتان دي ګزوي دین تاسو کوځوال خندا مكي ما يظلمون او ظول مقويس عليشو اي اتخاق ما نه ګرځول شو او زهون کو دابل لازمی دي او به مختر ته د حمل کې دي نشي دین ما څنګه حمل کې يا محمد د مستر مبالغه کنه اي خندا او که ته مقبول به هي او قطايل د مهزو ان بينا نه زي متقابل چی گرزوی دینستا تو ہم داکرشوه و لعباد لوگه دا سوگی دا قسم جلوکی غیره کتاب نفس تا سنو ورکوزوار اتب دعان پخاسم آئے او نور کاتران دا توم دوستان ویرگی دلانا تو تا سوی امان داری ویزان آئے تو من اصفلاتی ورز تا سوچه اوافو کئی منظر تا اتخذو احو دوائی گرزوی دی او لعباد تلويته پیرنبر خدا واسکرهون که دې هیڅ تلایې انتریج کلدی مسلمانان باندې یهودانو یې قالو قد قام خلاقا بذل قاسم استاذه خندن روزای کلمات تکورا مصد تکی خبر اوکسر را گنا فلدعوة تکی خبر آورا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اولا اللہ لوی دے نحن چه لوگ دا خشتے کنا منطق جاسوی سبوط تشیشلینا ترہ سبوط مصبوت لگو را نحن لوی دا خشتے کنا اس دوالنی دو مانا نوی دو والدی مانا اگر ام اللہ دے خریصہ لوگ ترہک ودی الله اكبر ده دې طرفه ما الله اكبر دې طرفه ما الله اكبر دې طرفه ما الله اكبر دې طرفه ما دي اشهد ان لا اله الا الله ان لا قوه وان فان بي اقرار او ايمان دي اشهد ان محمد رسول الله من فيرسن تطيرم ضعيف عندي او غيره منكي سيطيرم اول نمبر سوري مانزه او انت حيا نص الله يا حياي خلاه ماني فلاس طوي اتفاجوني بفلاح نفر بالمقابل بالنفر ليش يا غلابا عزقين يو بس فلاح ماني من فنسيات بحزقين وديه الغار جامعيني بجهنن خلاسي بلعو زنات في الغارة وكذا من نبيه فلاح فراس جهنن اغلاشي ان قيامة انتكلا بن نصر كلمات قبارين الله وضر الله وضر لا, لا الهي اختصاص ہوں مونتا که دعوات دے اخونتا که اعلان دے الفاظ لگ دی مضمون تا او سوغلت تاکیر دے پوخا باور و دا دا بلو اتیلشتے اشاکشتے دولکے بوہو یادا چکم دے کلوو ہندہ با کلو بلو کلو کلو بلو کلو نا دے که سوغلت ہندے دعوات ہندے بیٹو اللہ پاکی دے نبانک سمرہ سے پاکتی کلتا سا عوابوں کے مانزتا تخذوا وذغلبه بنغلر کو ژوند خنبه لای شو و دربالو ځل کې اندوخو مې له دا کوم دی نه کوی دی کله دی د خښته خولې کویږي خاندې وای د دینه معلومه چې اذان په قران سره مشارقانه د ثابت شو د دیوګری ما بوخاری ددا خبرې کې کین دای تشکې کړه د جمعې اټ تشکې به هر تکلیف څه شکې صراحتن کو تلشتي هبالا پوش رئی قل هل تنخو ماندی؟ ودا کرافون دانو تاسو همونکی سب بادگانی؟ دارا پاکی بادگانی که مونکی ماندو فرلاباندی؟ او او بچی دیگل شیف همونکی دارا بادگانو شیم دی؟ هبالا پوش رئی؟ نو دارا بادگانو شیم دیو تاسب بادگانی؟ دلتی او شیخ پیش کئی؟ وما نقی مون بلکن بلکن اللہ انو یحلبون کی وګوسه شي وسور کي ساسو خلک به دا دکره انتاه یو قصې ته من ایمان ولې په الله باندې اوجېګې شمطه اوجېګې مخې زننه او ان ما ان ترق او دا پکې چې تاسو نو ایمان دارمو تاسو نه دا اثر کې دا مطلب سره دته نظام استادو باقیده کې ترق کول هلته او نه کوم من ذالک و خامخات خبرومه تقدير ما اثر کنسیبت زادا لئی زادا بوها خراع دی دیتا دیتا دیتا اقفلہ خدارا نکویگی رسان شبویل خان بی بسو بطن تا اعتبار دا بابا اللہ دا جزاکرہ من لعنه اللہ اغسر ریلی شئ اللہ قلعا کری ممننا دین من لعنه اللہ جزاو من لعنه اللہ دین نا رجا شئ اللہ قلعا رحمتنا خسان کری وغازیبا علیہ روس الشیع دیورتا و جعال منهم لقیردہ ولخلازیه و قدار مس حکڑی تکساب سبت شو یا د ایثار د مایدې په دوران کې او هغه فکر چې بندګې د طحو د معبودان وباتک دما ذاتو باقی لاو ته خلک لا او دا, دا, دا, دا و دا که څنګه مو د مکان په دا مکان چه شرشو اه سبیخو پکی خوچ شرشو زیر ناکرده سبب خودناکارشو واظن لو دیر خطا دی با اصطاض و تزان کی وامید دغتراتشyon فتا دیب وان سواه السبيل دانیر الله و ازا جاو آئقد پر استاش قراشی خالوای اعمننا منگامیو اندان ناکرده سبب خودناکارشو واظن لو دیر خطا دی با اصطاض و تزان کی وامید دغتراتشون فتا وان سواه السبيل دانیر الله وإذا جاءوا كنت ستصرحي قالوا وَيْا آمَنَّا مُنْغَمْ يَا أَنْدَالِيُوهُ إظهار دنجماركي منابقة تي وقد دخلوا بالكوفب خبرك وداصده خالك وداصده كديرات لونه كافران وشتلونه كابيرا وشو كلا كلا غراء بالكستان ضاعتنا فمو بس انتصفان توله هيده شئت رسول مسلم شراغلو بس ونعوذ بالله زم نشيو دا كدرسران اووديو دا كدر والله عتب هذه فساد في قبل بغرض ما تراى تفيرا منهم الى بداية شان قريه بوجانك جو سائرين في جسم مر كيواله بك يتكلموا بلغونكي والله وجانك واكله المستهضه تقرا بالمحرمات مثلب حرام رشوه في الحكم تعتقوا لا بسمع كانوا صداكار أغا فيه كيف تداغر يناك لبئس الشيء الشيء كان عمي لو لا يرهم الرباني دا علمان والنباني دا عابدان او دا عالمان خلق النباني الرباني ولحبان للعالمان عن قبل اميسهم دا ويناد قنانا وعطينا صوته دا فاراك ذا حراما ما كان يستغل سنة كان بي حاجة بيكي دي اخي دا عالمين فدي حاصر يغل یو تعمل ہوئی یو تصنع ہوئی فعل عام دے اختیاری کی بے اختیاری اگر سوچ کرنے بے سوچا ماتا زیدن فائل او زیدن بھی فائل دے بے اختیار او چکل اس سوچ اپی کراشی نگی پر سوئی عاملہ اب صرف قرآن چاوئے عامل اکرے دے امان اس سوچ او سنا دې ته وڅې سره کای یو په سو جواب فکر کوي نه راځي نو د مولانو کله زموږ لري دا که سو جو د سره دا کار کوي چې سماکانې ستووب یې نه کار کوي او علماء دا نا خبر کوي ما وترته علماء قوانه په نهي مکراته چې دې سستی کوي هغه لغن بن دی مکراته زه هک وی یا عباس وی پا قرآن کی رضینا زیادت آیات تنیشی اللہ و آیان حمول کار ملاسیم نکی کار بل کئی خودی تک یا رغموش ناستی وی دادیر ناکار سناب زکر دے پاکی سفیسی باقی کنا ایماناتی با کئی غیب بنا کئی مبتی سے بی غیب بنا کئی استاذ بی غیب نا کئی زکر چی خالق بیا خطا کی گی اس دی رو جانون خبال کئی وقال دی رو دو ماتاز إمام نوير رحمه الله هذا عمر نارودنا للمنكر ببارك من نوير داع فرزي كيفائيه أو هذا صحبه كيش علم لله كي علم نايم غبنك لديو جنبال حرات وي والأكم منكم من تبعزيه هل سوكو من داعيه؟ أو بيان منكر ستوي كي تشراكي بنده معروف غيره وي الطريقة بميزدكي بستي بستي خبر لكاسنچي موسى عليه السلام او کرغه تو چې اختلاف کنا رواوی pore دا نو چې اختلافن رواوی ته په دیقه ده او بعض دا سوا پیدا ولا غلطه مان کې ان دا ولا غلط وي هر ډول ده دلمانه بحثونه بحث کې چې اتفاقن رواوی خو اختلافي مسائل ته افضل له زي مدني له دا فرزه داو بحث مکوا ده یو شیږي ته مونږ په دې زمانه کې پدېقه أو بل فريقنا هم يرشيوه صنع يرشيوه يقول حضرت المعالم يبدلن إنك تأتي قوما كتاب فهم بالأشعات ألا إلا لا يلد عقيدهما سلكي ناقيدة كمي وروري ور مسجد العوالي بأل أهم فلهم سريد النقولي يرشيوه نباراتو لخبرت من غلطي والدايات والغالي طاري مالي وقال يهود يدو الله يمتلك يهود يبلا فريقنا بأل لا لا سر مغلق ایدی هیدو ویدارویت الاسولی مغلود دیرہنی کمیاسی تاک عشید صبح ایچ نعوذ باللہ تضیبان ادا اللہ تاک لانتون ارابلو نو اللہ اصلا رحمتون <متحدث> مور کئی نو اللہ اصلا اللہ تاک لاشید شمش شعب ایدو ویاتا بیوکی دا تولی صدی استعاری بیخان صدی جلال تولی سیسن شکل ہو رہے مانا اللہ موسیٰ اصلا وآراب بزالکا لعلهم اللامو سلحان ممسکون معیندو دخل به قال ما یقون غنوان کبیرا فاینکل من غلل جلدی وبستیحام مچازن البخل وقتا تا ایبی حادت تی ذب ناکی بختو کناوی لازی تلش شیوید لازی جیت تنکتا کیید او لا گر کولاو دی با کنای دسنا جاد الحما مستدیده دی بیوابرن شکرنداؤ تیلارو احادم ها دی پوچھو دا ورسوگان امان دی سخاورت اکرو کولاو لازونا پا وقشبه دی دا قید دی لنوا لی شکریو که دی رکو او کن با تغریق چا لازوی او کنوی پا را بای کیوئی لازرلشوی دی او سوی لاسنی ویلاشر ایت باراق دی تیر ساہی دین راقونی خبر دی اوز باب خیری دیخوا غلق ایدیهم لاسون ریدی دیو ترلیشی دعاونا لیهم بالبخل مزبوط خیری اوکر دی او شاہ دل قادر پر دیو وقتی وی چی مال دولت رکا وشی نوارکی نو دی زکر آسی بوی نو اوزا اللہ ید موزوط نغر اللہ سخاوخ شروکڑ ولعنهم الله الرحمان تقاصن الشيء بما قالوا وقد يغفلوا اين كانوا بعد يا رب طيب انا كده لا يدنا تارقوا لا ودي لك مزادات الاختيار الاولى سري قولا ودي اخبرت موسى الثقاو الاول وقال سلف الامم ان الله يديه فالجمع يسردى ويدنور أقنقوا يا جماعة لأن الله دشان صلى الله وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم أنه أسبق لله عزيز يبيبين وطاله تلتاهره يمين ولا يلوانا من أصحابه أما الأغلى ذلك وإنهما يقولوا بل أبقوا كما أردت وسكتوه ولن كان كلام من فزا فسقوتوا من زهب كتا يخبرو كتاويلك ستو ذربي لا يلا تشب فكسر ذربي لا سيماك يهب مستعاد المواقم يورقيا قصر سنجي چي را دي صحي او خانقاه دي تي ما ذليقه هر کي تا ته دغه خلک شه دي شاله دي تي كثير مهمور کسنده چول ما او اسادي دجانر شي نزلي له مي ربكا جاء سريعا لا خلصتكي ديش اسباب تمجادن طغيان تركيشي اوكبر واثناء من مغالطه ولزولي من مغلطه يده دشمنين دغه ذكري تركه کله ما یو په حالت هر ځل چې دی بليوه د جنگ لپاره نو آنلاین ورکوي کو سمته د افغانستان کې اور لګي دی دلیبي اګیدا شوی نو یو پوښتو دی تا کې اړین دی چې اور لګاوي دا هم سياړی ښه هر وخت چې د سامان برابرایین آنلاین ورکوي او د طوی د عربه عبادت او چلواری کې د ځنګو کې نو علامه یا په دې راکای باندې من حرب او قبيله او غيده قران څه ویل <سؤال> شي او د جنگ لپاره د څه ځوکي ورانه او جنگ کې معنا وروردل قرار پیدا کې او کوس کې پزما کې د پیدا کې دل نه کې الله بوستګر پس ته چري اهل کتاب ایمان اوري او ظالم محرومات نه کې تکثر دا نکړي موږ جنته نه سمته او کړي د او جی توراقی جیل مانی اگر دی منصوخ دی کپاکی پیشندید قرآن شکر وما اونج لئو می رب بیمار جیلی گیشی دلت دینا چی قرآن دینا لا لاکرون بیم توکیم دا پورتنا بیخواراک کردی ادخبود اللہ نینا بیخواراک کردی زمکی وپسل اسمان بباران کھو دام بر نشم اسمان بباران کھو زمکی وپسل کھو یا او می بینی او زمکو پسل یا دکورتنا مشرانو جو امس خاوتکو او مزدورانو جو امخ مزدوری کاولا مبالغی تکیوالا شئی ارس پس بایدی بہت عادل شوئی فراکو تکیوالتنا او دلان دلان دلان من همتو مقصدہ دازی بکیو جماعت پہ میاں نفوت دے نو بحض اخوازی نو بحض بیخوازی نو غالبی او دیر قدی که ناکار علی حسا عمل کری فكثيرا لكم الساق مر عملوت ما, ما يا أيها الرسول بلغ مرضي من ربك يا رسول الله ورسل هذا الحكام تتاكده كنشوية دي ربستال نالك نبال لغارك فإلا انتخل كبتا آئين تك إذا كنت أخذناك و خبر دي هم مرتبرش. ما بلغت السرطة غمك خبرهم قابل اعتمار سكيش ديو دائن يسا خلق دي هيو رسي يبال لغسي سي, سي اعتراضنا كي اګه د وړېده په وړېده په وړېده کې کوم پدونه نه پدل نو کار به دی به جواب دی کئ آئنده کې دی ونه برو تفشې قابلیت وار نه هغه به الحمدلش ځکه چې اغه تاسو غواړي کفر دي واجب دی هغه مسلو ته ځو تاسو پواړي دې ده باندې وايي د مؤلمه چې پیغمبر خدا وحنا لا پټ کړی و او سیګانی حضرت علي باي د برابر پټي پټي خو نام کلی کوزلي ده پتی پتی دا بیا وی دا څه پکې دا تک شي خبره او چې دیاں دغه خلاص ټول احکام وصولي دا پکې نه شي پټ کړی او څه خلک کړی دبل تپ کړا روان دي دي د خبرې کوي او سو بیا سم روان دي حقیقت نه ای د شریعت په اوصاف امرزات شریعت نه لري دا څه أوي شديد زاننا شهده وحقيقة زانه أعطوه خبر إذننا تي كل كتاب لستم على الشهد ولا كتاب مواندانو تاسو بهجش ماندى دين ناي حتى استا سود روى طورات منجيل سوفيان النوعينا لابن شابين استاد آغواي في قرآن کی دير سخت أو على شهد كتاب مواندانو تاسو فهيسنا حتى استا سود روى طورات منجيل آج او خامخازيอตوي ډير که څلته تاسو کې ها کتاب د ګريستراستا د رابن سرکاشي دا زياده د وګړکې په دې معنا چې مکه انکار کې دی یو نا مصیبيات د ټول مشین کوڅه او نشو پس مګم جن کېږي انکار دا اوس ترغیب دې ایمان او فطرت څنګه ایماندار دي اځان کې وځي او سابيون هغه خلاص څه ديان دي په دې پوشو او تبارك دا صايدون ته دا چې ټول دي د خبري محظوظ دي پس دا چې ان الذين امنوا والذين هاجو دا کوم منصوبه ولصاره منصوبه او السابئون چې ګندي دا مر پوشو هغه سره باندې د خبر روباسي خبره پوشوي نو ترتیب ولا یې کین السابئون دا چې ان الذين امروا الى غيره وسلموا صفیمان علی اللہ کو اکسی معنی خامل کی نو تعدی یروی او نو بطن جن بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکہ جا ترغیب پلی آسا انن اللہین آمنو واللہین حادو وصابقو دعوت پر رکھے ایمان روڑے دی او سوک یہودیان دی او سوک نصارا دی او چاچی ایمان روڑ چی ایمان ایمان یا به تراس کې ایماندار او خيمن دروړو بیا څنګه امنو له سباتوای ال ایمان یاد کاتران په غاوون کړه منافقان مخکې موږ خبره کړیو نی اظهار به ایمان وکړي ځکه خو ایمان په واقعیات کې نشته دي منافق دی یا ګوره پکې ونت نه کا منافقو کله کې خپل ایمان په زړه او څنګه مامین مخلص دی هغه هیڅ په ایمان دغه در امان خیر برای در امان خیر با در مدادی چی باز کسان پیدایشی پا پیدایشی پا پیدایشی پا ایسلامی بانی رکیزی نسائی درشو ابوزریغی پاریشو ایمان راولیدی زی پیغمبر خدای راکونم اکی پا توھیرو او بیان من آمنا پیغمبر خدایش را سان اومان و جزی پاسی دیا پا در امان که ویلی صعب اون را را را را فاکر جدا ہو منصوبات تھی اینکو کار فرش اکر اینللزین آمنو واللزین <سؤال> هادو والصابتین والصابتون نو جراره نو پاڑی دے که خلقویش پاڑی منس لونس لونمتاز فلا او خبر محضود او پاڑی بے دا سکی خر امسا بالمدین تیرحل هم فا بها لغریب فانی لغریب وقیار بها لغریب نحن بما عندنا وأنت بما عندك رازم والرائو مختلفو نحن بما عندنا وأنت بما عندك رازم أو نحن بما عندنا رازون بل حضر صحيح ذا سي قيا رواي ذا سي هو هذا صادق ببارك سبحثون جلسون محكمة دولة ساقوال بكنا قلن امام ابو حنفة اسحاق من رأهور تحلي كتاب وي نبي ولي من رأغير دخلصر نکاح مشریکان وینې نه شي کې دا نه بل بحث چواته ایمان راول اوه الله ورسېمه له عمل وکړو فلاح كن عليهم المذلوم لمن يري نبو او بیا پکې بل بحث هم وکړو چې مانی مبرده یو ځکه کونا جماعت شدا سنچل دي